як я вже писав у своїх замітках, взаємини між містером Гюйтом та працівниками лондонської поліції вирізнялися особливим теплом і довірою. У ході своїх розслідувань Гюйту часто вдавалося здобути цінну інформацію. Якщо вона мала неабияку цінність і для Скотлень-Ярду, він завжди охоче ділився нею, і щойно траплялася слушна нагода – Поліціянти віддячували йому тим самим, повідомляючи детективу найсвіжіші новини, якщо це не суперечило закону і не шкодило державній службі Одну таку новину Гьюіт отримав, зайшовши до поліцейської дільниці на Вайнстріт Йому було вкрай потрібно побачитися з одним інспектором, проте того не виявилося на місці Гід затримався, щоб написати йому записку, і в розмові з черговим поцікавився, чи не трапилося чогось незвичайного. – Поки що нічого особливого, – відповів інспектор. – Але один із наших хлопців нещодавно підібрав на вулиці доволі дивного чоловіка. Гадаю, не з повна розуму. Я вже послав за лікарем, щоб то його оглянув. Він чужеземець, можливо, француз. Коли констебль натрапив на бідолаху, той виглядав надто слабким і блідим. Але, найдивніше, сталося тоді, коли один із поліціянтів приніс буханець хліба, думаючи, що хлопець голодний. Іноземця охопив на паджаху. І він заспокоївся лише тоді, коли хліб винесли геть. «Це і справді виглядає химерно», – задумливо промовив Гюїт. «Еге ж, ми були дуже вражені. До того ж, чоловік і справді хотів їсти. За який час йому принесли ще трохи харчів. Цього разу він ані трішки не злякався. Вмить проковтнув холодну яловичину, і все ще лежало на тарілці. Тепер хліб був нарізаний скипками» і не викликав у хлопця страху. Його він теж з'їв. Так буває з деякими божевільними. Кожні п'ять хвилин у них докорінно змінюється настрій. Потім він заходився плакати, як немовля, примовляючи щось своєю мовою. Ми не зрозуміли жодного слова. У нас у дільниці ніхто не знає французької. «Я розмовляю французькою», – відповів Гюїт. Чи можу я побачити цього чоловіка? Звісно, якщо бажаєте. Він у кімнаті внизу. Наші хлопці посадили його біля каміна. Чекаємо на прихід лікаря. Але щось він забарився, певно заклопотаний з пацієнтом. Дювіт спустився до просторої кімнати для відпочинку, де кілька поліціантів із цікавістю розглядали молодого чоловіка, який... Виглядав дуже пригніченим. Він сидів на стільці біля вогню. Обличчя його було вкрай блідим, зі сідами сенсів, а над оком виднівся ледь загойний рубець. Юдак був тендітним, невисокого зросту, пальто на ньому було подерте. Уся його виснажена постать, що тремтіла, виражала неймовірне страждання. Коли ввійшов Дюйт, молодик здригнувся і зо з острахом озирнувся. Мартін із усмішкою вклонився йому і французькою побажав доброго дня, а потім запитав, чи то його розуміє. Чоловік подивився на нього тужливим виразом обличчя і після деяких зусиль наче заїкаючись вигукнув: "Ні, дивно, заважив гід, звернувшись до поліціянтів. Я запитую його, чи розуміє він французькою. А він відповідає, що ні, до того, що французькою. Він дуже часто повторював цю фразу, сер, відповів один із них. А також увесь час бурмочить щось інше, але ми нічого не розуміємо. Гьюіт м'яко поклав руку чоловікові на плече і запитав, як його звати. У відповідь пролунало нерозбірливе булькотіння, що зливалося в безлузду мішанину французьких слів і складів, де не де чулася ламана англійська говірка. Чого це? Він не має, Лестер Сквер. Не говорити. Який шлях? Джеляньє, Джеланьє. Він зупинився, поглянув на мене, а потім, ніби усвідомлюючи свою безпорадність, зайшовся сльозами. Відтоді, як ми його знайшли, сказав поліціят, він увесь час плаче. Гьюїт зробив ще кілька спроб налагодити бодай якийсь контакт із цією людиною. Але все було марно. Подекуди здавалося, що хлопець розумів, про що Гьюїт його запитує, і навіть намагався відповідати. Але розібрати його безглузду тарабарщину було неможливо. Зрештою, нещасний покинув спроби пояснити щось і, перехилившись до краю каміна, переречно впустив голову на руки. Згодом приїхав лікар і розпочав огляд. У цей час Гюіт відвів у бік поліціянта і ще раз розпитав його про бідолашного юнака. Констепль знайшов француза на похмурій глухій вулиці біля Голден-сквер, Хлопець стояв там, цілком розгублений, безпорадний і По ньому було видно, що він украй виснажений. Поліціян привів його до дільниці, так нічого про нього і не дізнавшись. Крамники, які працюють на тій вулиці, сказали, що раніше цього молодика ніколи не бачили і не знають, хто він. Але найцікавіше, продовжив свій розповідь поліціянт, сталося в цій кімнаті. Я приніс французові цілий буханець хліба, щоб той міг перекусити. Але це так налякало хлопця, наче ми збиралися його отруїти. Він закричав від самого вигляду хліба, схопився і затулив обличчя руками. Я так і не зрозумів, чого саме злякався він. Можливо, таку реакцію викликав хліб або щось інше, і що ближче я підходив до нього – то сильнішим ставав його переляк. Він заспокоївся лише тоді, коли я виніс хліб. Тоді я відрізав пару скибок і поклав на тарілку трохи яловичини і знову відніс нашому дивному іноземцю. Цього разу хлопець нічого не злякався і з'їв усе за хвилину. Біюся об заклад, що хлопець боявся саме буханця, але тільки цілого, а не порізаного, «Якось усе це дуже підозріло виглядає. Фантазії божевільних, звісно, не передбачувані. Але так боятися чогось, а за хвилину вже забути про це, що найменше дивно, чи не так?» «Справді, це так», – підтвердив Гюйт. «До речі, у вас є ще один нерозрізаний буханець?» «Так, сер, півдесятка, якщо бажаєте». «Одного буде достатньо. Я піду поговорю з лікарем. Почекайте трохи, поки юнак остаточно не заспокоїться. Потім тихо принесіть хліб і покладіть на стіл, так, щоб він його помітив». Лікар задумливо дивився на француза, який своєю чергою похмуро, але спокійно споглядав вогонь. Гюй підійшов до лікаря, намагаючись не тривожити юнака. «Ви гадаєте, це афазія?» – запитав Гюйт. Лікар стиснув губи, нахмурився і багатозначно кивнув. «Моторна афазія!» – прошепотів він досить голосно, щоб Гюйт почув. «І до того ж, я б сказав, загальний нервовий зрив. Треба перевірити, чи немає в нього аграфії. Ви не давали йому перо та папір?» Письмове приладдя принесли – і поклали перед чоловіком. Йому повільно і чітко сказали, що він перебуває серед друзів, які турбуються про його здоров'я. Французові запропонували написати своє ім'я, адресу, а також будь-яку іншу інформацію, яку він забажає повідомити. Юнак узяв перо і довго дивився на папір, потім повільно і невпевнено написав – Місіє. Чоловік зупинився, вивівши останній гачок. Металеве перо вструмилося в папір, і по ньому розпливлася невелика пляма, що дуже здивувала самого автора. Він став приголомшено розглядати свою роботу. Потім зі стогну хлопець випустив перо і переречно впустив голову на руки, що лежали на столі. Лікар узяв папір... І передав Гюйту. «Ви бачите, повна графія», – сказав він. «Наш підопічний не може писати. Він починає виводити місьє, як зазвичай, але не може продовжити правильно. І все закінчується каракулями. Потім його спроби написати інше слово перетворюються на прості закарлючки, що лише злегка нагадують літери. Дивлячись на це, ми не можемо прочитати нічого, бо бачимо лише безглузді риски чорнилом. Хоча Гюту раніше не доводилося стикатися з випадками афазії, на щастя, рідкісною хворобою, він знав її загальну природу. Він знав, що вона могла настати, або через фізичне пошкодження мозку або через стрес, викликаний жахливим нервовим перенапруженням. Він знав, що за моторної фазії хворий повністю усвідомлює все, що з ним відбувається, чудово розуміє те, що йому говорять, але зовсім безсилий висловити думки словами. Фактично, хворий втрачає зв'язок між словами та їхньою вимовою. Крім того, у більшості важких випадків – на додачу до фазії людина втрачає здатність писати слова, що є яскравим проявом аграфії. «Гадаю, ви відправите його до лікарні?» – запитав Гюіт. «Так», – відповів лікар, – «я маю зайнятися ним негайно». Чоловік знову підвів очі, поки вони розмовляли. Поліціянт, згідно з проханням Гюіта, поклав буханець хліба на стіл поруч із хлопцем. І той помітив його. Він помітно здригнувся і зблід, але не виявив тих ознак жаху, які поліціянти бачили раніше. Проте молодик виглядав знервованим і тривожним. Невдовзі він крадькома потягнувся до буханця. Гюйт продовжував розмовляти з лікарем, краєм ока уважно спостерігаючи за поведінкою француза. Куханець мав звичайну прямокутну форму, схожу на цеглину. Чоловік дістався до хліба і тут же перевернув його нижньою частиною догори. Потім він відкинувся на спинку стільця і з задоволеним виразом обличчя, хоча його погляд усе ще був спрямований на стіл. Поліціянт мовчки всміхнувся цьому цікавому маневру. Лікар збирався йти... І Гюйд провів його до дверей кімнати. «Я так розумію. Ви не забираєте його просто зараз?» – запитав детектив на прощання. «Мені знадобиться година чи дві, щоб усе владнати», – відповів лікар. «А ви хочете, щоб він поки залишався в дільниці?» «Ненадовго. Мені здається, що в цій справі є щось цікаве. І, можливо, я зможу з'ясувати це трохи прощатися» поспостерігавши за молодим чоловіком. Це не забере багато часу. Гюйт дав знак, щоб хліб забрали. Потім він присунув маленький столик із ручкою та папером ближче до француза, ніби запрошуючи його викласти свої думки на письмі. Маневр дав результат. Чоловік кілька разів окинув кімнату відсутнім поглядом, а потім почав перегортати папери на столику – Після цього він занурив металеве перо в чорнильницю і почав щось крестити на окремих аркушах. Гюїту дав, ніби не звертає жодної уваги на хлопця і, цілком поглинутий, з погляданням світлини духового оркестру поліціянтів, що висіла на стіні. Але край мока, він помічав кожен гачок, залишений юнаком на папері. Спочатку не було нічого, крім безлуздих каракулів і спроб написати бодайкі слова. Потім з'явилися начерки чоловічої голови та стільця. На камінній полиці стояв невеликий годинник, мабуть подарунок дільниці. Корпус годинника мав форму підкови. За якийсь час француз зупинився на цьому предметі і почав робити грубий ескіз годинника – Потім він кинув начерк і почав малювати інше. На аркуші один за одним з'являлися випадкові замальовки та каракулі. Юнак робив їх радше механічно, ніби граючись пером і досліджуючи, як чорнило лягає на папір. Він почав з лівого верхнього кута аркуша, списуючи його, поки не дійшов до лівого нижнього кута. Потім поспіхом перекреслив свій останній начерк металевим пером і раптом випустив його, здригнувшись усім тілом. А тоді знову відвернувся до каміна, сховавши від усіх своє обличчя. Кюїт одразу повернувся і взяв зі столу папери. Він квапливо сунув їх до кишені свого пальта, за винятком останнього щойно намальованого, цей останній аркуш Мартін уважно вивчав кілька хвилин. Закінчивши своє дослідження, Гуїд побажав усім присутнім у кімнаті доброго дня, а потім вирушив до інспектора. «Ну, як?» – запитав той, побачивши Мартіна. «З нього не вдалося нічого витягнути, а ж лікар скоро прийшла за ним екіпаж». «Мені здається, усе набагато серйозніше», – відповів Гьюіт. «Ця справа може виявитися дуже важливою. У мене є певні здогадки, але дозвольте поки не розголошувати їх. Я маю перевірити деякі деталі. Чи можу я попросити вас покликати посильного відправити його за моїм другом бретом? «Звісно, я знайду когось». Хочете написати записку? Гейт написав записку і віддав її посильному, який за 10 хвилин уже стояв біля моїх дверей. А тим часом у поліцейській дільниці мій друг Мартін продовжував розмову з інспектором. Ви обшукували француза? запитав він. Ого, так, ми обшукали його, коли з'ясували, що він не може навіть пояснити, хто він. Ми запитували, чи може він назвати імена друзів або адресу, де мешкає. Але він нічого не пам'ятав. Перевіривши його кишені, ми переконалися, що вони абсолютно порожні. За винятком хіба що носевичка, без жодних позначок. Гадаю, ви помітили, що хтось украв його годинник? Коли ми знайшли хлопця, годинника при ньому не було. Але в жилеті лишилася одна з маленьких петель, куди зазвичай кріплять ланцюжок. Тканина там була досить затерта. все свідчить про те, що раніше він постійно носив годинник. «Так, думаю, що вкрали не тільки його. Схоже на пограбування. Йому кілька разів добряче заїхали в обличчя. Ви помітили?» – поцікавився Гюд. «Я бачив синці та поріз». Також комір пальта відірваний. Наймовірніше, грабіжники схопили його за комір або за горло. А чи був він у капелюсі, коли його знайшли? Ні. Значить, він не збирався виходити з дому. Інакше неодмінно був би в капелюсі, якщо, звісно, його теж не вкрали. На якій саме вулиці його знайшов констебель? Генрі стріт. Ця вулиця розташована нижче від Голден Сквер. Констебль не помітив, чи була поблизу відчинена брама. Половина дверей на цій вулиці відчинені майже весь день, відповів інспектор, похитавши головою. До речі, я не думаю, що він там мешкає. Мені здається, він родом із інших місць, розташованих у районі Севендайлз або Друрілейн. Скажіть, у вас є якісь здогадки про різ занять нашого іноземця, про його звички? Ну, поки що не можу навіть припустити. Тоді подивіться уважно на його куртку, трохи вище попереку, і вам багато чого стане зрозуміло. А я вже маю йти на все добре, інспекторе, сказав детектив, виходячи з дільниці. Як я вже писав вище... Посильний від містра Гюйта дістався мого будинку дуже швидко. Він застав мене саме в ту мить, коли я щойно повернувся з обіду, і передав мені записку такого змісту. «Мій любий друже Брете, на жаль, я не зміг сьогодні пообідати з тобою, бо мене затримали невідкладні справи. Я гадаю, що ти сьогодні вільний». А в мене є справа, яка зацікавить тебе. Думаю, для тебе вона буде корисною з погляду журналістики. Якщо хочеш стати учасником розслідування незвичайної справи, то чекаю на тебе на площі Фіцрой Сквер з південного боку. Прошу бути там не пізніше, пів на четверту. Твій Мартін Гюїт. До призначеного часу лишалася чверть години. Тому я вхопив капелюх і одразу поспішив на зустріч. Так сталося, що мій двоколісний кеп та екіпаж Гюїта влетів на Фіскрой сквер з протилежних боків майже одночасно. «Ходімо», – сказав Гюїт, беручи мене під руку. «Ми збираємося розшукати одну стайню. Спробуй уявити, що в тебе є екіпаж і треба знайти місце, щоб залишити десь коня». Я боюся, що зараз нам декого доведеться вести в оману. Навіщо тобі стайня? І до чого вигадувати історію про екіпаж? Щодо того, навіщо мені стайня, я і сам собі поки не можу до кінця відповісти. А легенда з екіпажем і конем нам потрібно, щоб якось пояснити, навіщо нам велике переміщення і що ми тут робимо. Дивись, ось скільки стаїнь. Їх використовують і за прямим призначенням, і як склади для кармарів. Нас цікавить будь-яка, навіть якщо вона цілком порожня. Ніколи не знаєш, де може бути ключ до розгадки. Ми зупинилися біля входу в невеликий провулок із досить брудними стайнями. Гюет, очевидно не звертаючи уваги на самі повітки, пильно озернувся довкола. «Я досить добре знаю цю частину Лондона», – завважив Мартін, – «наскільки я пам'ятаю. Поблизу лише одне подібне місце. Нам треба оглянути все. Я покликав тебе сюди, виходячи лише з припущень. Але я впевнений, саме тут ми знайдемо розгадку таємниці. Ти знаєш про таку недугу, як Афазія?» «Ну, я, звісно, чув про це». Хоча не можу сказати, що зустрічав подібне. Сьогодні я бачив дуже цікавий випадок афазії. Їй жертва француз, якого поліціян знайшов на вулиці в цілком безпорадному стані. Єдине, що він може сказати, і що ми можемо розібрати в його мові, – це желен'є. Каже він це просто механічно, не розуміючи навіть, що вимовляє. Йому важко писати. Але менше з тим він зміг накидати всякі такі каракулі та малюнки на папері. Ось це й подало мені ідею, як дізнатися, що з ним сталося. І ми зараз і перевіряємо Брете. Пізніше у якомусь затишному місці я покажу тобі ці малюнки. І все докладно поясню. Зараз немає на це часу. До того ж мені може знадобитися допомога. А поки що, чим менше ти знаєш, тим краще для нашої справи. Зайві знання, зайвий клопіт. Ага, ось те, що ми шукали. Ми зупинилися в кінці іншого двору, ще бруднішого, ніж перший. Стані являли собою міцні повітки, збудовані без зайвих вигадок. Кілька з них, здавалося, були призначені для інших цілей. Вони були з низькими димарями, на одному з яких замість ковпака зверху було акуратно встановлено старий кошик. Біля входу була прибита трухляба стара дошка з написом «Здається в оренду». Було видно, що колись ці літери були написані білою фарбою, але з часом вони стали брудно-сірими. «Ходімо», – сказав Гьюіт, – «розпочнемо наше розслідування». Ми пробиралися з слизькою бруківкою, оглядаючись на всі боки. Ліворуч був мур, що огороджував задні двори, а праворуч стайні. Двоє дверей посередині були відчинені, і помічник м'ясника, зкучи від поту лисиною, протирав щойно вимити колесо воза для перевезення м'яса. Добрий день, люб'язно сказав йому Гюїт. «Я чув, що тут, здається, в аренду кілька стагій. З ким би я міг поговорити про це?» «Тоді вам потрібен Джонс із Вітфілл-стріт», – відповів чоловік, прокрутивши колесо в останнє, завершуючи свою роботу. але я думаю, що зараз він зможе здати лише одну маленьку». «Ох, а де ця стання? Через дорогу звідси». Хлопець хотів розібрати ту повітку на дрова, але закинув цю справу. Там і місця майже немає, хіба що поставити осла чи тачку. Ах, яка шкода. Ми невибагливі, але хотіли б щось просторніше. І навіть готові заплатити гарну ціну. Можливо, ми могли б домовитися з кимось тут, хто має стайню. «Не думаю». Похитавши головою, відповів чоловік із сумнівом у голосі. З цього боку, місця орендують переважно крамарі, а вони використовують усю площу. Я знаю, про що кажу. Мій господар довго не міг знайти підхоже приміщення. Тих двох стан, що він узяв у найми, ледве вистаче для всіх наших потреб. Є ще містер Баркет та його овочева крамниця по сусідству, Потім поруч із цим є те невелике місце, яке можна здати в оренду. А в кінці розташована лавка Гріфіца, де продають масло. А по інший бік? Ну, першим там магазин Куртіса. Він теж торгує маслом, як і наступна за ним лавка. Я не знаю, хто зараз займає останню стані на вулиці. Раніше я думав, що там якась іноземна пекарня.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 Я ніколи не бачив, щоб там було багато людей. Але впевнений, там є коні. Якось я бачив, як туди вивантажували сіно. Гюйд задумливо відвернувся. «Дякую», – сказав він. «Тоді, я гадаю, ми не зможемо знайти тут нічого слушного. На все добре». Щойно ми зробили два кроки в бік вулиці, як помічник м'ясника, з яким ми тільки-но розмовляли, Закотив свого воза всередину повідки. «Чи не міг би ти просто погуляти тут, Брете?» – запитав Гьюіт. «А я поспішу до найближчого торговця за різними виробами. Я піду зовсім ненадовго. Ми збираємося влаштувати невеличке пограбування. Так, зверни увагу, чи не з'явиться хтось біля тієї стайні в дальньому кінці вулиці». Мартін Гьюіт поспішив геть. А я залишився чекати. За кілька хвилин чоловік шумив свого воза, зачинив двері повітки і, насвистуючи, пішов вулицею. А ще за мить з'явився Мартін. Ходімо, сказав він, поки нікого немає, не втрачаймо часу. Я купив обценьки та кілька цвяхів. Ми знову ввійшли в двір до дверей останньої стайні. Гюйт нахилився і оглянув замок. Затиснувши цвях в обценьках, Мартін обережно притиснув його до цигляної стіни. Потім, використовуючи цвях як ключ і все ще тримаючи його в обценьках, він лівою рукою почав обережно повертати його в замку. Йому знадобилося кілька секунд, щоб вивільнити фіксатор і зняти замок. З мене вийшов би непоганий зломщик, – зауважив він. – Чи не так? Знявши замок, ми прибрали засув, що закривав двері, і війшли всередину приміщення. Дюйт тут же вхопив свічку, встромлену в пляшку, що стояла на полиці. Він швидко втягнув мене всередину і зачинив за нами двері. – Ми скористаємося свічкою, – сказав він, запалюючи сірника. – Бо якщо залишити двері відчиненими – Буде видно з вулиці. Треба бути обачними, мій друже, на випадок, якщо хтось піде двором. Та частина повідки, у якій ми стояли, використовувалася для возів. Один із них був досить старим і без коліс, і з сусіднього стіла долинало пирхання нетерплячого коня. Ми повернулися до воза. На табличці збоку, затертими літерами, було написано Пекарня Шайлера. Адресу внизу було зафарбовано. Гюйт вийняв штифти і опустив задню стінку. Всередині візка лежав новий матрас, що вкривав усе дно. Я помацав його, притиснув зверху. І побачив, що це був звичайний пружинний матрас, можливо навіть занадто м'який. Було цікаво, навіщо пекареві тримати його в візку. Гюйт, поставивши свічку на полицю, Сягнув рукою в найдальший кут і витягнув дуже довгий французький батон, а потім ще один. Знову зануривши руку в глиб, він дістав уже кілька звичайних буханців простого селянського хліба. Помацай це цей хліб, сказав Гюїт, і я торкнувся його. Він був абсолютно черствим, наче дерев'яним. Мартін дістав великого складаного ножа. І, як мені здалося, з особливою обережністю зробив надріз зверху на одному з буханців. Потім він засунув пальці в щілину і рішуче, але бережно розірвав твердий хліб навпіл. Детектив викришив всередини без м'якуш, поки не лишилося нічого, крім товстої зовнішньої скоринки. «Ні, – мовив він, – радше собі, ніж мені. Тут нічого немає». Він підняв один дуже довгий батон і порівняв його довжину з дном візка. Раніше батони вкладали по діагоналі, і тепер було помітно, що французький батон був трохи довший з завоза. Гюйт розрізав батон посередині, але там не було нічого незвичайного. Кінь у стілі почав виявляти неспокій. «Мені здається, цього коня давно не годували», – заважив Гюйт. Треба дати йому трохи сіна. А як щодо цього хліба? Що ти сподівався в ньому знайти? – запитав я. Звісно, Брете, я все розповім, – відповів Гюет. Ми приїхали сюди, щоб знайти дещо надважливе. Як у тебе з нервами? Вони міцні? Моя розповідь не для стопкодухих.